El nucle autogestionat de l'Hospitalet del Llobregat neix el febrer del 2011 dins de la Cooperativa Integral Catalana. La nostra proposta l'emmarquem dins d'un àmbit d'intervenció social, obrint les nostres activitats no només als socis i sòcies, sinó també a totes les interessades en fomentar maneres alternatives de viure. El nostre projecte contempla quatre eixos de treball. Sobirania alimentària. Un dels objectius de la sobirania alimentària és la construcció d'una altra forma de produir i consumir. Per això hem creat un grup de consum de productes ecològics, amb productors propers i que treballen per una consciència ecoalimentària de proximitat. Projectes cooperatius. La cooperació és una de les bases de la construcció d'una comunitat. Per això recolzem tot tipus de projectes autogestionats. Actualment desenvolupem alguns com la ràdio, el locutori social, la biblioteca, l'hortet i el taller de serigrafia. Sabers comuns. Al nucli no sols compartim béns i serveis, sinó també coneixements. Els tallers són projectes d'autorganització amb els que volem afavorir espais d'aprenentatge col·lectiu i autodidacta. Economia solidària. Dins de la situació econòmica en què vivim, creiem necessari iniciar la construcció de xarxes de recolçament mutu a través de la cooperació dels bancs del temps, la reciprocitat dels intercanvis, promovent una economia comunitària i fomentant la moneda social.